Cascista, si è malato. io ad esempio ho ancora tutte le mie medicine sopra che non ho potuto prendere noi e eh, da mesi collettivamente da anni collettivamente come compagni dell'associazione sindacale pugno chiuso hanno condotto una resistenza per, perché i centi popolari potessero rimanere Ricordiamo, ricordiamo, queste case sono case popolari, pagate col sangue e il sudore degli operai. Bravo io, e il sindaco Merola, che ha rifiutato ogni dialogo, ogni dialogo, si ha rifiutato all'oggi di transizione, che cosa ha fatto? Si ha mandato l'accelere con i mangiamenti perché la politica del PD, assieme ai suoi, piani affaristici mafiosi delle banche con le cooperative sociali, non è il dialogo, è il manganello, prove sia, io personalmente il 16-3 ho scritto al sindaco Merola per una collocazione, non mi ha nemmeno risposto come democraticamente non mi ha risposto l'assessore diabetica, sono cardiopatico, io sono pronto a morire, sono pronto a morire, queste case parlano di degrado, ma a ridere l'ordirà di degrado per la sicurezza, vergognati sindaco Merola, il PD si vergogni, si vergogni la questura di Bologna che oggi senza neanche dialogare, viene con i manganelli del ma io dico, tutti, compagni, cittadini, facciamolo pagare al PD, oggi invadiamo Piazza Maggiore, blocchiamo il Consiglio Comunale, andiamo a dire a questi assassini che non passerà liscia questa operazione di polizia, questo rastrellamento militare contro soggetti deboli, io personalmente. il diritto all'abitare e non esistono, non esistono chi ha il contratto e chi non lo ha non esistono abusivi esistono solo esseri umani perché l'Acer sta tenendo spitti 4.000 appartamenti e chi ha occupato le case non ha fatto un reato non ci sono abusivi e bravi siamo tutti esseri umani che vogliamo solo il diritto all'abitare